Termino askorekin lotu daiteke energia, materiaren ahalmenarekin, diruarekin, negozioarekin, behararekin, duintasunarekin, horiekin guztiekin lotu daiteke, tartean baita pobreziarekin ere. Azken urteotan gero eta hedadura handiagoa hartu du pobrezia energetikoak, hain justu ere ikerga izan dute mugarik gabeko ingenierik zataldean. Pobrezia energetikotik errasilientzia energetikora xortena egin zuteniaz eta bertan hainbat gako bildu zeitzuten pobrezia energetikoari eta gaur egungo energia ereduari buruz. Talde horretako kide da arratez dela ja, taldearen ordezkari gisa hitz egindu eta lehenik itsaren definizioa bera ekarri du kinkaren uinetara haiek eskaintzen dituzten Talerretan aipatzen diren terminoak baliatu ditu. Argi faltarekin hotxarekin edo bidegabekeriarekin lotu ohi da kontzeptua. Baina tailerra bukatzen dugunean berriro egiten dugu galdera eta gauza apur bat aldatzen da ez. Bidegabekeria mantendu egiten da, baina beste kontzeptu berri batzuk agertzen dira. Egiturazkoa adibidez eta igual niri gehien gustatzen zaidana da aukera. Energetika azpitaldeak egin du txostena emakumeak dira guztiak, Eta energia buru jabetza ikuspegieko feministatik jorratzeko helburuarekin ondu dute. Energia eskubide bat dela defendatu dute. Eta horren bestez, estatuek eskuragarrik jarri behar dutela. Arrazoizko prezio baten truke. Alaeren, abarmen du dute, prezioa zarago beste inbat elementu ere hartu behar direla kontuan. Tartean, eraginkortasunam, jasangarritasunan eta lurraldeari, generoari eta arrazari loturiko faktoreak. Energiaren eskubideak, suposatuko luke ez, estatuak energiarekiko sarbidea bermatu behar duela. Ez, berdintasuna eta diskriminazioesa oinarri hartuta. Hornidura, nidura, naikoa, irregularra, fidagarria, eraginkorra, segurua eta jasangarria izanik. Horregaiti, justizia soziala aplikatzean, presioan, arreta jartzeaz gain, beste dimentzio hauek ere izanbarko unituzke kontuan badibidez lurralde arteko ezberdentasunak ekiditzeko. Baldin eta oinarrizko behar izanei kilowati hor du puru orokortu eta zehatz bat esartzen badiegu kontestua kontuan hartu gabe gertatu liteke horniduraz jasangarria ez izatea. Adibidez, edo azpiegiturak hartutuek zerbitzu ez seguru eta ez jarraia ematea. Eta hori ez da kontsumitzaileen diruarekin konpontzen bakarrik, eh? Eta naiz eta nezin bestekoa ikusten dugun, ba, klasikus klasikusk puntua zertatuta da otea energiaren ornidura ziurtatzean. ez Geneoaren arabera ere ezberdin bizi da fenomeno. azkenean etxean zenbat ordu pasatzen dugunaren arabera ezberdinera egiten digu. Hortaz ikuspuntu feminista ere ezinbekoa dela e, uste dugu. Laburbilduz, e, energia zerbitzuak testu inguru energetikoaren klimaren eta urtaroaren mende daude, baina energiarako sarbidea ez konplexuagoa da elkarrera egiten dioten dementsio ezberdinetan oinarritzen delako Hori ordean ez da gaur egungo argazkia. Pobrezia energetikoarenan negiturazko arazo bat baita gaur gaurkoz. Eta horren aurrean oinarrizko bigako dira nikuspegi sistemiko bat izatearenan eta resilientzia energetikoarena. Azkenean egiturazko fenomenoa izanik lurraldeen arteko banaketa asimetrikoek ere garrantzia dute. Eta ikuspegi sistemikoa ezinbestekoa ikusten dugu, erantzuneragin kor bat eman nahi izango balitz. Hortaz, arrazoizko presioan eskuratzeko aukeraz gain, ba, bestelako alderdi batzuk ere landu dugarko direla e, uste dugu ba, arrazoa osotasunean jorratu alizateko. Egin dugun analizietariko bat, energia sektorearen fase ezberdinetan ematen diren dinamike, ba, lan zaur garritzen eda gaituzten izan da. Energetikoki erresiliente izateko garatu beharko ditugun gaitasunak identifikatzeko. Hor ikusten dugulako gako Azkenean, uste dugu izaera sistemikoa dela eta ba, buru jabetzea energetikoa emancipazioarekin eta autonomiaren eraikuntzarekin estu pilotuta dagoela. Eta gizartea haren, ongizatearen eragile aktibo blertzen dugunez ere, ba erresilientzia energetikoak gaitasunen garapenera garamatza. Eta hor dago gakoa. Baina zerbiltzen du zehazki, erasilentzia energetikoak alde batek, testu inguru zehatz batean duen erresilientzia areagotzen duten gaitasuna garatzeko espazio hori faktore instituzionalek, sozioekonomikoek, aspi egitura demografikoek, fisiko, geografikoek, ingurumennezkoak ez eta teknologikoek eragiten dute. Horrek suposatzen du egin daitezken ekintzak mugagabeak direla ia eskala ezbernietan edagin dezakegulako. Ikuspuntu honek energia zerbitzuekin eta gaitasunekin lotutako nek eurriak eta esku egiteko aukera ematen dizkio. Habibidez, erregaietarako eta energiarako sarbidea hobetxearekin. Azpiegiturak eraikinak, etxetresna elektrikoen eraginkortasuna hobetxearekin zer ikusia duten esku egin daitezke, baina banakakoen beharrisunak asetziarekin lotutako eskuhartzeak ere, ba, energia zerbitzuen ornidura alternatiboa e, etsekoa ez dena planteatuz eta ere formakuntzarekin edo itzaropenak ohiturak eta jardunbideak eratu edo eraldatzearekin lotutako eskuhartzeak planteatu alditugu eskema honekin itza prekariorik sortuko ez duen energia eredu baten alde egin du zelaiak. Eta aldarrikatu ez ezlitztekela negoziorik egin behar energia bezalako oinarrizko ondasun batekin. Horregatik esan du eredua birpentsatu egin behar dela onarrizko ondasunekin eslitzatekela negozioreken egin behar uste dugu. Eta ondasun hitza erabiltzen dugu gure artean baliabide hor gure bizitzei eusten dietelako, ez bai energia eta baiurak. Biak ertxiki lotuta daude eta euren gestioaren gaineko boterea gure gaina hartu behar dugula uste dugu. Zentsu honetan, arlo publiko eta komuntario arteko kombinazio bat ikusten dugu. Estatuek hondasun horien kudeaketan irabazirik ez egotea bermatu beharko lukete, eta erabiltzaileek zerri bitsu egokia izatea ere. E, energia birpentsatu behar dela uste dugu. Beroa eta elektrizitateaz aratago pentsatu dezakegula azpimarratu. Kontsumoak murrizteko ba behar izanen antolaketa kolektiboa sustatu dezakegu eta produkzio ereduak birpentsatu. Jadegoa bera ere birpentsatu dezakegu. Zehaztu du erronkarik handiena, ha, industrian eta garraioan dagoela. Eta azpimarratu horretarako teknologia baino gehiago behar dela. Erronka handienak industrian eta garraioan daude. Fokua etxe bizitzetatik aldatzea funtzeskoa da. Naiz eta energiarekiko zaurgarritasuna garritasuna horretan soilik eragiten digula antzematen dugun. Ze, izan ere, industria eraldatzen bada, enpleguak ere eraldatuko dira. Ez da soilik deskarbonizazioa guk, e, teknologia aldaketa batetik aratago doala ikusten dugu transizioa. Eta horrek, ba, gure bizitzako dimentsio asko da kartza, ba, lehen begiratuan dirudiena baino aratago. Hala ere, industrian astapenetan gaude, deskarbonizazioari dagoak eh, adibidez, altzairu eta sementu industria superkutsakorra dira, eh, eta oso funtzeskoa gure eh, aspiegituren eh, zat. Garraioaren kasuan ere, deskarbonizazioan soilik, onarritutako plan gintza horren ondorioz, ba, ez da zalantzan jartzen ibilgailu pribatu elektrikoen edapen masiboaren arazoa, ba baliabiden hornidurailmenari eta hondakien tratamenduari dagokionez eta gainera ez dagun guztiontzako alternativa irizgarria izango eta e, ez dugu uste alternativa kolektiboekin hartzen ari direnik. Azkenik energia berriztagarriak ekarri ditu izpidera. Onartu du etorkizuna direla, baina aitortu du badeituztela alde kritikoak ere. E, ustego argia direla berristagarriek dakartzaten onurak erregai fosietan oinarritutako sorkuntza sistemei dagokionez hala ere funtzieskoa da teknologia horien diseinuarekin kritika, kritikoa den pentsamendu bat izatea Energia sortzeko prozesutik haratago begiratuz eta adibidez, teknologia berriztagarrien edapenerako beharrezkoak diren baliabideak astertzea edo ondakinak bere bizitza erabilgarria maitutakoan nola tratatuko diren aztertzea, besteak beste. Eredu egungo eredua ezin da berriztagarrieekin sostengatu eta beraz teknologia aldaketa bat planteatzea bakarrik, ba ez dugu ikusten nahikoa era aldaketa integral hori berriro aipatuko genuke. Ez e, badaukagu, ez erregi erregaifosi etatik edatorritako egungo eredua, eredu intentsiboa litzatekeena kontsumo zentro handiekin eta potentzia handiko sorkuntza zentral intentsiboa handiekin, ez? Beste aukera bat edo eredua, e, izango litzateke eredu banatua. Eh honek suposatzen du kontsumo punto asko eta potentzia txikiagoak dituzten sorkuntza zentroak. Azkenean, e, eredu bakotzak modu batera edo bestera eh egituratzen du lurraldea eta azpiegitura jakin batzuk indartu behar ditu. E, eredu intentsiboa boak e, igual, oligopolioak defendatzen duen eta sustatzen ari dena gaur egun, Sorkuntza e, azpiegitura handiak eta garraio sareak behar ditu, eredu banatuak ordea, banak eta sareak hendartu beharko lituzke. Oien kidek ere bertatik bertara bizi dituzte ez gahauek, orintxe hain zuzen pobrebrezia energetikoari buruzko hainbat proiektu garatzen dabiltza. Horien berri eman digu josuna beda kooperatibabako kideak operatiban egia zan 2000 urte inguruan aziginen baya olantzen, pobrezia energetikoa, goiener soziala izeneko ekimenaren bidez. Ba, ikusi baitzen, eros eta pertsona gehiago karazok zituztela, buz egiten argindar fakturak orraintzeko, eta eta etxea bizitzeko temperatura egokietan mantentzeko. Eta bueno, ba hori dela eta voluntarioso osaturiko lantale bat sortu zen azira baten, eta ba, besteak beste jendearen fakturak optimizatzen laguntzen, eta euren etxetako baldintzak hobetzeko gomendioak ematen zizkieten. Eta bueno, ba, gaur egun, naiz eta voluntarioak egoten jarraitz, du lantalde hori profesionalizatu eginda Eñahundi batean eta bi helburu nagusi bilatzen ditu batik bat. Alde batetik energia komunitate zein erakunde publikoak pobrezi energetikoaren naharloan ahalduntzea eta bestetik norbanakoen egoera hobetzea. Horretarako egin ekintza susenak gauzatzen ditugu tokian tokiko beharrei erantzunez. Hauak izan daitezkea ba, formakuntzak, tailerrak, dinamizazioak eta bar. Eta bueno, e, horrezgain bidelaguntaz kentzen diegu ere gaiari euren kagu nahi dioten erakundeei horretarako baliabideak eta laguntza emone. Eta az nik aipatzerren eh, azken 3 urteetan Europako Powerpur proiektuarekin gailaren inguruan berreanatz dugu ezagutza maila nahiko altua eta baita energia komunitateekin elkarlanean abiatutako energia bulegoak aipatu nahi nahiko genituzke, hauek tokiko herritarrei energia arloan alkuraritza emateko balio baitzute eta bueno ba honen adibide izan daiteke Hernaniko eh, Enerkom energia komunitatearekin dako ener, eh, esperientzia oso aberazarria Nabeidaren araberan asko eta askotarikoak izan daitezke pobreztia energetikoaren arrazoiak. Ala ere, du pobreztia bera dela arrazoi nagusia. Funtzean, honen atzean dagona pobrezia berada. Nahi dituguna bizan guztiak jarri ezazkiok egu, baina egia esan pobreziak bere dimentsio guztietan azten jarraitzen du eta berarekin klase harrakala. Gertatzen dena da, erakunde publikoetatik, ba, pobrezia egu almodo asist asistenzialista baten plantzen dela, e, beharrezkoak dien laguntzen bidez, baina agian ez dira nahikoak egoera horretatik ateratzeko edo gutxienez e, egoera hobetzeko. Gure ustez horretarako egiturasko tresnak beharrezkoak bitelako. Eta, bueno, energiari dago kienez e, egia da ezagutan falta eh andia dela pobreziari ekibeteko eskura dauden baliabideen ingulu, inguruan eta bueno e, bestalde azpimarratu beharra dago ere interesri batua jarraitzen dituen merkato elektriko opaku baten e, menpe gaudela pertsonen ongizateari inolako garrantzirik ematen ez diona eta sinetan kontsumitarioek inolako kontrolik ez dugun kontsumitzen dugun energiatekiko ta funtzion argindarra bezalako oinarrizko baliabide batekin espekulatzen duen oligopolio baten menpe bizi garela eta egongo krisi klimatikoaren erantzule handienetako batzuk barne hartzen dituen gainera Erakunde publikoek gainera jarrera hauek zigortu beharrean diru laguntza morduak ematen dizkiete ustezko transizioenergetikarako proiektuak auzatu ditaten, baina, noski betiere azkundearen logeketik jarraituz. A narketa moduan e, ezangoke diru publikoa interes pribatuetara bideratzean ez gara trantizizioa transakzio bihurtzenari e, hori da gure buruari egin beharko e, Dion galdera. Erkatu logika horretatik kanpo daude energiak komunitateak. Eta horregatik besteak beste lagungarriak izan daitezke pobrezia energetikoari erantzuteko. Hain justu ere goiener bide laguni izan da horietako askoren eratzean. Gure rola aldakorra da energiakomunitatearen beharren arabera, baino egia da oso presente agoten garela, oso inplikatuta bidelagun moduan e, komunitatearen sorreran eta lehen urratzitan. Bertako partai daren alduntzea sustatuz, hori bai da gure ustez komunitate energetiko baten gakoa. Ez eh? dira batean, energiakomunitatea sortzeko prozesuan bilerak diramizatu eta formak usta txikiak, segin tairrak eskentzen ditugu, alik eta herritargeien erakartzeko energiakomunitatea dira, uste bai dugu, hasierako fase horrek bere biziko garrantzia duela komunitatearen zako azken baten komunitatea zeidea eta oinarrituta eta zein elbururekin sortzen den zehazten baitu nolabait geroera gauzatuko gozatu, dituen proiektuetarako oinarriak ezarritz izan ere ez da gauza bera energiaditurriak bakarrik ordeztea elburuduen energia komunitatea, edo benetan trantzizio eko sozial justu eta inklusiboaren alde egiten duena. Lehenak zurezki instalazio fotovoltaikoetan jarriko duarreta guztia eta digarrenak ordea horretaz aparte bat tokiko herritar guztien meseretarako bestelako ekimenak susatuko ditu lehen haipatu dugun energia bulego bat diregitzea adibidez, ernan egin zuten bezala. Baben komunitatea sortu denean eta alburuak dena ezarri dituztenean, goian ere bestelako laguntza teknikoa eskintzen e, dugu, izan juridikoa, sosietarioa, zen ekonomiko finanzarioa. Horiek finantzatzeko baliabide bide ari dira orain. Izan ere, kontatu du laguntza hori lortzeko zailtasun asko daudela. Eta beraz, Europako beste energia kooperatiba batzubekin mekanismoak sortu nahian dabiltza. E, urte eta herri dara magu eiz deituriko proiektuan parte hartzen, Europar Batasunaren laguntzarekin. Proiektu onen elburua da, Energia Komunitateen proiektu entzako finanzazioa errasteko terresnak sortea. Dagoeneko Europa mailan existuetzen diren adibide rakastatxu apurrako inarritza tartuz. Hemen dagoen arazazken da erakunde finanzarioetarako arriskutxu edo ikusten dutela Energia Komunitateetan indertitzea ez. Orduan, proiektu onen elburua da, nolabait, arrisku horiek minimizatzea, eta bankuei pues, ematea segurtasun hori e, horre proiektuetan inbertitzeko. Eta, bueno, lehen esan bezala, energia trantziziorako proiektu bohek ez dute zertan argindar zorkuntzan oinarritu. Zerda, txaldat batzuk ere izan bitzakete, energia berria sorte ez direnak ala nola, laberokuntza sistema kolektiboak kezitzitze energetikoa, mugik hortasun kolektibo jasangarri sistemak e, ezartzea, edo energia kontsumo ituren aldaketa. E, hau da, eguzki panelin instalazioa, zarratago joan daitezke, gurean, ez den nola beteko plakazentrismo hori e, gaindituz. Proiektuan dago etikoaen atea jotzen, eta urrengo urratzak prosedura garatu, eta goien errenrola ondo zehazte izango dira, eta espero dugu urte bukara dagoeneko hainbat proiektu zinantzatu izan tresna honen bitartez. Energia komunitateak ere importanteak baitira, transizio energetikoarin energia buru eta justizia sozialari begira. Gakoa da, transizio energetikoa zeinen mezaetan egiten duen ezta. Korporazio pribatuen interesak jarraitzen ditu, edo tokian tokiko beharretara egokitzen da, ingurumen errespetatuz eta herritar guztia kontuan hartuz. Azken ere hau arrakastatua izan dadin, erritarren implikazioa ezin da, baino baita ere, erakunde publikoen eta ekonomia alternatibo eta solidarioaren zarearen babesa ere. Gure ustez, interes ekonomikoa dago mitartean, ez da justizia sozialik egongo.